Дуже скидалося на прощання, але вона цього не зрозуміла. Вона подумала, що він сказав одиницям, а насправді було самотнім. Розслаблена його довгою присутністю, впала на ліжку і одразу провалилась у сон. Коли прокинулася, весна різко скінчилася. Нове літо нової ери було вже без химер. Вівторок. Село, зазвичай, Семанів відсував у найдальший кут своєї свідомості, соромлячись бути селянським сином, а не дитиною дипломатів чи міністрів, художників чи акторів. Не мав ані гонористих прадідів, ані старих картин, на яких зовсім не розбирався, ані знання чужих мов, ані теки із платівками Моцарта. Мусив щоранку важко, бо запізно, зубрити англійську, читати книжки, де були списані хороші манери, ходити на модні концерти, на котрих хотів лише спати, себто тратити силу селену дорогоцінного часу на те, що інші отримали з народження. Забував село, не маючи до кого вже їздити, старав його із пам'яті досить успішно, інколи заважали тільки сни, найнесподіваніші і небезсторонні, дрябаючі за душу. Тільки у лісі ставало йому добре, як тоді на широких теплих долинах, коли ганяли за коровами, посмикуючи дівчат за коси, та грали в карти попід скиртами. Тоді під осінь йшов із важкою рушницею на похваті, а десь збоку підбігав мало не весь керівний поверх, що прагнув вовка чи лисиці, хоч ті вже давно повиводилися. Міг лишень сп'яну привидітися, хіба що приблудний пес». Холодні краплі падали за комір, пахло прілістю і очікуванням якогось торжества. Його точний, натренований на силогізмах та доведеннях розум, раптом почав складати якісь незрозумілі і піднесені фрази, виповнені цілковито телячою радістю і ще чимось новим, визначення якому не мав, бо відчував уперше. Але зрозумів, у такий спосіб щойно почав складати вірші. У школі їх ненавидів, декламуючи з іншими, а течина пише вірші, та все гірші, гірші, гірші, та всі як один, та всі як один. Витворені безумовно котримсь із поетових щирих колег, або ж пародії на зразок «Якби ви знали, пане, чі, що люди роблять уночі». Тільки такі розумів, і на жодній іншій не відкривалася в його душі ніяка шпарина а з усіх шкільних творів запам'ятав лише листівку, яку складали на мовничку, бо допікала своїми відмінками і довгими нафарбованими нігтями, що для села було дивницею. А вже як потягнула за вухо котрогось переконаного двіечника, і його баба прилетіла до школи як сімнадцятка, хоч була на вимір не вужча, аніж копиця сіна, то посміливішали і порозкидали папірці із віршиками на ту модницю. Директорка вигнала зі школи по матір, але мовничка сама за нього заступилася. Хоч у школі він лишився, але тримався завдяки сумлінню і тягло на подвиги. Зібрав своїх семаків, добірне грону неуків і гострословів, і пішов на долини, якими їхня модниця ходила додому на третє село, обходячи гектари дикої кропиви, що сягала вище голови навіть найвищому хлопові. У тій жалеві заривалися хіба що дикі кабани, які з ненацька вискакували, аж обривали серце у пастуха чи охочого до нічної поживи на дармове колгоспне господаря. По тому довго нікуди не хотілося, а ще обійти десь із кілометр глибокого дренажного рову, виповненого зеленою водою і неймовірною кількістю різноманітних жаб, які, стрибаючи із небувалою силою в різнобіч, сполохано кидалися у воду, зіймаючи величезне ляпання. Довго і вперто, значно і з більшим задоволенням, аніж біля колгоспних буряків, рубали у тій кропиві широкий коридор, потім, що було значно трудніше, шукали каміння і насипали греблю у рові, врубаючись у болотяні зарості аж до кельменецьких кукурудзів. Широка просіка лягла через долину, світла, рівна, аж самі замилувались, чухаючи обпечені руки. Хто б міг подумати, що роблять це для тієї чужинки, яка псувала їм щоденники і залишала після уроків. Чого тут ніколи не робив жоден учитель, обтяжений свинями і коровами, котрі вищали? І мукали уже від обіду, і він летів до тієї живності, мов зачарований бумеранг. А ця пані з червоними нігтями з легкістю фігуристки на олімпійських змаганнях вимальовувала двійки геть усім. Від відмінника до останнього турка. Щоправда, з такою ж легкістю вона ставила п'ятірки навіть тим самим туркам.